Sântului, Amin. Sfântul Ioan Scăraru este pomenit în această duminică a patra din postul Mar. Poate v-ați întrebat vreodată de ce doar Biserica creștină, ortodoxă au sfinți? De ce cel, celelalte religii nu au sfinți? Știți că de repede alunecăm, că de repede ne schimbăm, că de repede apar gânduri de la diavol, bineînțeles, de îndoire în ce privește credința. Oare există, oare nu există Dumnezeu? Oare sunt sfinți, oare nu sunt sfinți? Și așa mai departe. Și pentru ca Dumnezeu să nu-i piardă pe oameni, pentru că Dumnezeu este iubire și vrea ca oamenii să mântuiască, ne-a dat niște daruri în Biserica Ortodoxă. Și unele din mare daruri din Biserica Ortodoxă este darul acesta al simțirii oamenilor, a facerii de Sfinți. Și Sfânt nu înseamnă numai un om care a avut fapte bune, ci înseamnă și minunile care le face Dumnezeu prin Sfinți. De aceea, pomim astăzi pe Sfântul Ioan Scăraru, fiindcă a fost un om care a trăit într-o mănăstire, în Sinai, s-a ostenit toată viața sa, a scris acea minunată carte care se numește Scara Raiului, care arată treaptă cu treaptă ce trebuie să facem și cum să facem, care sunt ispitele și cum să le putem înlătura pentru ca să ne mântuim și noi. noi. din credincioși legate de Sfințenie, aș vrea să vă spun că și în ziua de azi Dumnezeu lucrează, și în ziua de azi Sfinții se proslăvesc și fac minuni. Bineînțeles că mintea noastră de astăzi este mult mai schimbată ca oamenilor din vechimea. Gândim mult mai rațional, vrem mult mai mult să punem faptele într-o logică umană, altfel puțin credem. Și cu cât rațiunea câștigă teren, cu atât credința scade. Dar iată cum v-am spus că Dumnezeu face din om nou minuni care întorc rațiunea lumii de astăzi. Ei bine, cu astfel de minune aș vrea să vă povestesc în câteva cuvinte care s a întâmplat acum câteva săptămâni în urmă și este o minune a Sfântului Ierarh Glichere. Am mai spus-o și la anții și vreau să vă spun și dumneavoastră. Dacă țineți minte, cred că în postul Crăciunului v-am mai povestit despre Sfântul Ierarh Glichere și faptul că o icoană acestui Sfânt se află la Mănăstirea Brădățel din Neamț. mănăstirea de maici, care Neamț, ceva de maici, este această mănăstire. Mănăstire în care Sfântul Ierarh Glichere a slujit Și Sfântul a iubit această ansire mult. A fost o mănăstire care a suferit mult pe vremea comuniștilor. O mănăstire în care maicile au făcut o bisericuță, au zidit-o într-o noapte, de la temelie până sus, au zidit-o într-o noapte, au chemat oamenii din sat împreună cu maicile și de seara până dimineața au zidit de pe temelie până sus, la cornișe până sus, fiindcă comuniștii nu dădeau voie să se construiască mănăstiri s-a alarmat oficialitățile, au venit buldozerile și atunci maicile s-au sprins una de mâna celelalte, au făcut roată în jurul bisericii și buldozeristul și ceilalți nu au avut curaj să treacă la dermare mănăstirii, s-au retras și până la urmă mănăstirea s-a construit și este și în zilele de astăzi. Pentru aceasta, pentru viața acestor mai, pentru eforturi și uh, truda lor care au fost, Este pentru a construi mănăstirea pentru a ține o viață, monahală și o înduală slujbilor completă, sunteva griche, care erau mari iubitori de slujbe și de viață frumoasă, au iubit această mănăstire. Și se pare că în ziua de azi, rugându-se lui Dumnezeu și prin acest Fânt Dumnezeu a făcut mar minun, una din ele v am spus este. Uh, aceea cu icoana Sfinției sale sunt Sfântului Lui Blichele, care a început să izolați în mine și a că de curând a făcut și o minune care v a spus, vreau să vă povestesc astăzi. Este vorba despre un om care se află într-un sat în apropierea acestei mănăstiri. Există toate datele, le-am și eu, nu le-am reținut, îmi pare rău, dar dacă vreți, vi le pot spune. E, acest om s-a îmbolnăvit și anume a paralizat. A paralizat și știți ce boală cumplită și ce grea și mai mult decât atât, după ce a umblat pe la mai mulți doctori, de la toți a aflat că această boală este ireversibilă, adică niciodată nu-și va mai reveni acest lucru. Aceasta le-a spus, această știința. Omul acesta nu era să spunem credincios sau poate avea un pic în sufletul lui de credință. Și auzind de lucrul acesta a devenit din ce în ce mai nervos. Din ce în ce mai excepțional. A început să fie pur și simplu o vacuoste pentru cei din jur. Știți prea bine că boala care vine peste om poate să aibă două consecințe în funcție de om. Dacă omul este duhovnicesc, dacă omul are credință în Isus Hristos și îl are ca model pe Isus Hristos, care ați văzut cum a suferit în tăcere, care a văzut că nu a cărtit nu a spus nimic, ci și-a luat crucea și-a dus-o pe Golgota și a fost răstinit pe ea, știind dinainte știți prea bine că chiar și în Evanghelia de astăzi s a scutat la sfârșit cum spune că fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor care îl vor răstini pe el, dar a treia zi va învia din morți și ucenicii nu înțelegeau ce înseamnă asta, cum să-i spui tu ucenicilor că vei muri și a treia zi vei învia credea că a spus o pildă, o parabolă, a vorbit în cu subînțeles. Nu au crezut cu adevărat că așa s-a întâmplat. Și ați văzut că Evanirea spune și ucenicii n-au înțeles atunci. Deci Mântuitorul știa și a acceptat aceasta pentru păcatele oamenilor. Ei oamenii care sunt duhovnicești, care înțeleg jertfa Mântuitorului Iisus Hristos și înțeleg cuvintele Lui care spune că în viața aceasta veți avea de suferit. Nu veți huzuri, nu veți duce bine în sensul lumesc. Și veți avea multe sferințe. Dar dacă le acceptați cu credință, cu nădejde și cu răbdare, ele pot fi transformate în lucruri care pot înălța sufletul uman. Că vedeți, un om bolnav nu-i mai arde de păcate, nu-i mai arde să chefuiască, nu-i mai arde să mănânce peste măsură, să bea, să glumească, ci devine un om care are o suferință. Dacă știe în momentele acestea să se roage, să tacă, să rabde, să aibă ca model pe Iisus Hristos și pe ucenicii, stări, pe apostoli, care știau și ei că vor muri, că le-a spus Mântuitorul, veți bea și voi paharul acesta și voi veți acesta al muceniciei. Știau că vor muri ca mucenici, marea lor majoritate. Și Sfinții mucenici, având aceste modele de suferință și suferința noastră, o ducem, fiindcă așa ne-a dată Dumnezeu, și devenim suflete mai curate. Ne ferim mai mult departe și suntem modele și celor din jur. Dacă nu, atunci boala își pune amprenta peste om și omul începe să cărtească, începe să blesteme, începe să condamne pe Dumnezeu și pe cei din jur. Începe să fie nervos, supărat. De ce a venit această necasă, această boală peste el? De ce nu mai e așa? De ce eu? Și vă dați seama acest om care a paralizat și boală cumplită. Să nu te poți... Mișca, să fii tot timpul în jurul tău asistat de un om, să porți și pe alții în jurul tău. Este o boală cumplită și grea. Și omul acesta a devenit, așa cum a spus, elascibil, nervos, a început să înjure. Și cei din jur au început să caute și alte cale față de cea a medicinii a științei. Și a început să încerce, mulți oameni așa zis, hai să încerce să încercăm și la biserică. Și au mers la mănăstirea, au mers la Sihăstria, Secu, pe colo, pe colo, pe colo sau au rugat la Dumnezeu să-i ajute. Dar iată că omul devenea din ce în ce mai dificil, din ce în ce mai suferind, din ce în ce mai rău. La un moment dat, omul el spune fiului său, Auzi fiule, du-mă și tu la mănăstirea în care mai mergi tu acolo în deal, în munte. Fiul său mergea la această mănăstire din mai, și din când în când. Ei sunt ortodoxi pe noi. Iar această mănăstire de maici este mănăstire după calendarul Vechi. Și totuși acest tânăr mergea la această mănăstire, îi plăcea, că este un loc foarte frumos, este splendid. Este retras într pădure. Și mergea la ce și spune, Dumnezeu și pe mine la mănăstirea aceea de maici, unde mai mergi tu din când în când. Fiți atenți, omul singur a cerut de data aceasta. Și atunci cei din jur, haideți și vom merge. Sunt treabă mănăstire de maici, au ajuns acolo, au stat pe semne la sud, slujbă, și după slujbă i-a spus Maicii mai Maicii barbară, de cazul care l-au avea ei. Și-au cerut ajutor, mai. Maica, ce să-i spună sau ce să-i facă? Și-a spus, uite, vezi acolo icoana Sfântului, era glichere, v a mai spus, eu, este în partea stângă, unde și Sfânte moaște, du-te, fiindcă această icoană a de, de curând, a început să izvorască mil, du-te la această icoană și roagă și tu, cum știi și cum poți, că Sfântul era să-ți ajute. Și l-a lăsat pe omul acesta singur în fața icoanei. Acolo psaltirea se citește în fiecare... A, nu, nu niciodată, nici o clipă în afară de săptămâna luminată după post nu rămâne necitită, deci se citește continuu. Era acolo o maică care citea la psaltire, era maică care era Sântul Altan și Paraclisiera și a auzit aceste maici ce a făcut omul acesta. Care a ajuns în fața icoanei A început deodată să plângă și a început să-și spună păcatele lui. Că eu am făcut așa, am fost așa, am fost, sunt necredincios, sunt așa, și a început să plângă și să spună păcatele lui. Era un om, să spunem, care nu avea plecare spre, spre rugăciune, spre credință. Și faptul acesta l-a făcut să fie și nervos în boală, fiindcă nu era un om duhovnicesc. Dar el spune mai târziu că atunci când a ajuns în fața icoanei, l-a apucat o evlavie o umilință. Ceva s-a schimbat în el și a început să plângă, a început să-și spune păcatele, plângând, și se roage pe Sfânt să-l ajute. Și pe două ore a stat omul acesta în fața celei coane și a plâns acolo păcatele și a cerut ajutor. După două ore l-au luat și au plecat, a plecat cu familia acasă, tot paralizat. Dar tot omul spune că el trăiește. Vindu-a cu se săptămâni să ne ca așa o liniște a căpătat după ce s-a rugat la acea icoană și a mărturisit păcatele o stare pe mai avusese niciodată o pace, deși era paralizat deja se liniștise, nu mai era agresiv nu mai era... Uh, era scibil, era un om liniștit și s-a dus acasă nu știu ce a făcut îți curioasă stau și eu de vorbă cu el, s-a rugat sau nu mai departe și s-a culcat seara ei dimineața când s-a sculat a încercat să se dea jos din pat și a început să-mi Pur și simplu, a și-a revenit. A devenit un om sănătos când a văzut soția lui să cadă jos de, de uimire și de mirare când l-a văzut soțului că merge și iată că a făcut cruce și a spus slavă ție Doamne pentru minunele tale! S-a rugat la Sfântul Blichere și i-a mulțumit pentru această minună. Bineînțeles, poate unii vor spune gândirea națională că este o coincidență, că poate peste noapte paralizia a trecut și așa s-a întâmplat atunci. Dar gândind, creștinește, având exemplele sfinților de proloaje și din viețile lor, te vedea că acesta este un lucru normal, că este un lucru caracteristic, ortodoxiei. este un lucru caracteristic sfinților, este un lucru minunat. Cu Maică cu care eu am copilărit și am crescut, care este acolo, mi-a scris viața și a ajuns și la mine. Atunci când am citit această minune, a citit viața, am fost atent la tot ce s-a întâmplat. Și cum spune omul că ajungând în fața icoanei, l-a cuprins acea umilință. Este să știți prima treaptă sau primele trepte pe care le, le găsiți scrise și în cartea Sfântului Anscăraru. Care vine umilința, vine pocăința, părerea de rău pentru păcate, lacrimile vărsate pentru păcate care le-am făcut și rugăciunea către Dumnezeu să ne ierte păcatele care le-am făcut acestea nu au fost zadalnice și, într-adevăr, prefigurau minunea care urma. Ei niște au plecat, deci ceva în interiorul lui s-a schimbat. Să știți că ortodoxia sau creștinismul aceasta spune, iubiților credincioși, oamenilor, noi în viața care avem pe pământ trebuie să schimbăm. Suntem oameni, pătimași, căutăm, ei, noi trebuie să ne transformăm, să devenim oameni care să fugim de păcat, oameni care să urăm păcatele, Oameni duhovnicești, având exemplu pe Iisus Hristos. Și citind, într-adevăr, prin scrierile Sfinților Părinți, sunt o maximă tristorie. sunt în grigore palama, Sfinții din pustia Egiptului, Patericul Egiptean. Veți vedea că aceasta au căutat Sfinții, să se transforme, să nu fie umani în sensul material, ci să fie duhovnicești. Și acest om ați văzut, cum? de fapt, tot Dumnezeu transformă pe om. L-a transformat ia a părut rău de păcate, a început să-l plângă, a început să, să sufere, a început să se roage pur și simplu, cu adevărat, să se roage la Dumnezeu și a plecat transformat. Un om liniștit, un om calm, un om cu speranță, cred, în Dumnezeu și cu credință mai mare. Și atunci și Dumnezeu, prin Sfântul lui Chiar, a făcut această minune, care nu este singură, mai sunt câteva minuni pe care Sfântul lui le-a le făcut după ce a fost canonizat și unii dintre noi am participat la Camuzola Său de Iată, și în ziua de azi, și mai ales în ziua de azi, avem nevoie și de astfel de minuni, fără a deveni rob minunilor. Nu de acum încolo să ne rugăm la Dumnezeu să facă o minune, ci să ne rugăm la Dumnezeu să ne transforme, să ne, a, să ne apropie de chipul Său, că aceasta înseamnă deja mântuirea. Deja sunt semnele mântuirii. Dacă vreți, Și aveți posibilitatea, mergeți, căutați persoanele care sunt în cauză. Mănăstirea este la în județul Neamț, chiar Mănăstirea Blădățel de Neamț, În satul Oșlobeni. Și vedeți cu ochii voștri, Dacă vreți și nu, vă, nu credeți, Dacă însă aveți credință, Rugați-vă Dumnezeu să vă dea răbdare, Să vă dea sănătate, Să vă dea fi de suflet. Iubițelor credincioși, La această săptămână vor fi două denii, Adică două privegheri, Plus încă o a treia priveghere Miercuri seara joi seara și si Vineri seara se face priveghere începând de la ora 7 Miercuri seara este privegherea pentru Canonul Cel Mare când se va citi Canonul Cel Mare intercalat cu viața Sfintei Maria Egiteanca este o priveghere superbă să știți, este o priveghere frumoasă atât prin faptul că se citește Canonul Cel Mare, care îl știți din prima <coughs> săptămână tot V-am mai spus că este o istorie a mântuirii oamenilor, a păcatelor și a faptelor bune pe care a trecut omenirea, intercalată cu frumoasa viața a Mariei Egipteanca. O sfântă care a fost una din cele mai mari, să zicem, desfrânate din perioada ei, și cum din cele mai grele păcate a ajuns să fie, să a, a ajuns să fie una din cele mai mari fiinte ale creștinătății. Dacă veniți, veți vedea. Joi seara este privegherea pentru sărbătoarea de vine, care după calendarul vechi se sărbează vine și este sărbătoarea Bunei Vestiri a și Domnului. Și este dezlegale, deci vine la pește și la denim și la vin. Iar vine seara, este denia acatistului catistului Bunei Vestiri. Veți asculta Tunci, două istorisie din istoria Constantinopolului și veți vedea cum icoana Maicii Domnului a salvat această cetate de la două invazii păgâne. Și ne așteaptă Duminica 5, care este Duminica Mariei Egiptean. Să vedea Dumnezeu sănătate, mântuire, post ușor în continuare, cu curaj și să ne vedem cu bine. Vreau să vă anunț că noi de Florin încercăm să dăm drumul la slujbă în paracrisul de sus, În paracrisul mic. de astăzi, poate nu veți putea veni duminica sau poate nu vă fi eu, că cu ajutorul Dumnezeu și al rugăciunilor frăților voastre, să mutăm slujba în paracrisul de sus, să putem și noi să fim într-un cadru mai normal și așa cum trebuie. Deși mi-a fost tare drag și aici până cât timp am slujit. Deci de florii, dacă vom reuși să dăm drumul, veniți la Biserica de Sus. La mulți ani și Dumnezeu să rămână!